Невже ж ні один дух з тих мільйонів не схотів помучитись Сталіна? Ну а той самий Марко, що він робить? Чого на тебе нападає, а не на того, хто більше винний за всі його муки і смерть? А інші духи-месники, чого вони не мучать його? А ти звідки знаєш, що вони його не мучать? З понурим викликом і образою за духів, аж скинувся Євген». Звідти, що Сталін живе і мучить далі мільйони майбутніх духів, і за вухом йому не сверблять ніякі марки та боги. Ну, добре, хлопчику, в чому ж, власне, річ, чим я можу помогти тобі? Отець Євген похилив голову, чудно затих, мабуть, знову забув, про що говорилось, і без поворушив пальцями. Немає спасіння, не мов би до себе, бурмотів він немає, і так немає, і так немає. Як відмовлюсь порушувати тайну сповіді, вони арештують, почнуть мучити, допитувати, чого, мовляв, відмовляюсь. Буду порушувати Марко, буде нагадувати. Я це вже бачу, життя собі одібрати, чи щой на тому світі відповідь давати. Та й на цьому всіх вас на допит наражати. Ну, Що робити, га? Він з таким щирим, глибоким, безвихідним стражданням подивився на Сергія що той схопився на ноги і почав ходити по хаті туди-сюди. «Насамперед, ти приймеш добру дозу Вароналу», – раптом злісно крикнув він, зупинившись коло самого Євгена. «Чуєш, ти повинен глибоко заснути. Твоя дурна підсвідомість виробила вже в тобі звичку мати один сон, якого ти боїшся. Ця ідіотка разу-разу робить те, що наша свідомість боїться». Потім ти повинен піти до якогось вищого духовного сану і висповідатись у нього, розказати йому все і попрохати відпущення тобі твого гріха. Коли ти в це віриш, то це буде прекрасна сугестія для твоєї дурепи підсвідомості. Що скаже тобі твій вищий навчитель, той роби. Переклади на нього свій гріх. Він старший, хай відповідає перед Богом. Розумієш? Заросле і ржавою бородою лице отця Євгена – Уважно дивилась угору на брата, і нижня товста губа забуто висла. «Розумієш?» – питаю. Неполегливо повторив Сергій. «Розумію», – крикнув Євген і прокашлявся. І, здається, в очах промоготіло якесь полегшення чи надія. «А як же із сповідями?» – спитав він. «А із сповідями так. Бреши їм. Кажи, що була така-то, така-то сповідь, але адреси не взяв, а на так чи так. «Як вони можуть перевірити? Бреши, борись, захищайся, а я в тебе ті капсулки, які я колись тобі дав, щоб їх на випадок нового арешту треба дати Соні і самому прийняти». «Та капсулки є нерішуче, сказав Євген, і потупив очі. «Але що? Нема духу розкусити в роті, як арештую? Дех ти, волієш, щоб мучили знову, як тоді, і тебе, і жінку, і дітей». Капсулка голуби – вірний друг. Вона захистить від тортур. А від смерті, коли вони ще раз арештують, уже ніякі сили ні земні, ні небесні не врятують. Так краще ж без мук, без тортур перейти до Марка. Та може там і помиримось з ним, га? Ох, Євгенчику, любий, не треба брати так трагічно ці наші совєцькі такі буденні штучки, тортури, отрути, розстріли. Це все скоро минуще, коли є так званий той світ, то на ньому цього всього, напевно, не буде, запевняю тебе. Отже, роби так, як я кажу, і не клопочись за потойбічні рахунки. Ми з тобою явимось туди не боржниками, не прохачами, а вимагачами». «Дайош рай з совєтським мовченикам, і зразу у нас найкращі обителі. І Сергій для переконливості обняв Євгена за плечі і ніжно потрусив ним. Євген глибоко зітхнув, погладив бороду, подумав, підводячись промовив. «Ну, буду йти. Там десь моя бідна соня вже хвилюється, що зник, а в тебе воронало часом немає. Здається, я почекай. Сергій швиденько кинувся до столика біля ліжка і почав шукати в шухляці. «На твоє щастя, я!» – скрикнув він і приніс біленьку круглу облаточку. Отець Євген узяв її і обережно поклав собі у портфель. Потім мовчки постояв, дивлячись у підлогу і нарешті сказав, «Так значить, не одмовлятись від сповідей, не відмовлятись!» Рішуче відповів Сергій, це тобі моє слово, слово старшого брата!» Хочеш слухай, хочеш не слухай, але пам'ятай, Євгене, коли ти від страху чи від чого іншого донесеш на мене, я буду захищатись і проти тебе, чуєш?